sjönlprogram från Radio Länsman. Hej och välkomna till ett nytt specialavsnitt och nu är det för att vi har fått 700 gilla på Facebook. Idag ska vi köra bloopers vilket kan bli väldigt. Eh uh, nu ska ja, vi se. Säga... Ja, ska... vi har några stycken och mm. jag kan säga så mycket som att det är kan vara både IQ-befriat, det kan mm, vara mm svordomar det kan vara lite gapet och skriket och ja, det är någon ja. som behöver censureras ibland lite har jag Ja det är jag jag ja, det är det. någon någon mm -hmm. som är lite frisk på att svära och så där men och sen valde jag även att ta med oss från början vi gör så här att vi delar upp de här blooper såna här så att det inte är allting i sträck utan vi ska göra så att vi börjar med lite bloopers en stund. Sen kommer vi in och så kommer vi ta upp för vi vill ju göra så att lyssnarna är, är mer här så att säga så mycket som möjligt. Så vi ska prata och ta upp en del kommentarer och så som ni har skrivit och prata om dem. Så gör vi det en stund och sen blir det fler bloopers och så vidare och så vidare tills vi är klara. Låter det bra Konrad? Ja, det tycker jag låter ska bli sjukt roligt faktiskt. Mm, men då börjar vi och ser nu då först och främst vi hörer från början med Konrad här hur det var då och sen ja senare när det nu blir så kommer vi även hörana Jakob och mer från början och så där och ja det blir mycket kul men vi tar ett par minuter nu och så är vi tillbaks snart igen Jag heter Konrad Jag ska förändra hela Sverige ja tänkte jag. Du ska respektera att jag knäller folk i, i skärten. Det på ja absolut gör man inte, man får inte kapa om det. Jag menar homosexuella i Sverige idag är ju inte förföljda på något sätt. Vä vänta, vänta, för att jag bara klippar dig. Kan, kan man kanske säga att ta i vaken istället för knullar? Ja, ja det kan man nog säga. Ja, då var det dags för... Nej, det sa jag det förra gången. Ja, var det Vad så? Fan? Ja, det sa jag. Ja, nu var det ju verkligen på tiden, känner jag mig... Nej. Ja, Jesus är vår frälsare. Och Konrad säger... Mm, att Mohammed är ju vår riktiga frälsare. Eller jag är inte riktigt tjejen. Vänta. Ffff. Men <laughs> framdan här en massa snus i käften när jag pratar det där. För nu har det ju blivit så att jag har pratat lite med Konrad här och frågat om han skulle vara intresserad av att vara med helt enkelt i Radio Länsman gänget. Eh och det svarade du ja på? Det svarade jag med glädje ja på. Mm. Men eh, det var ju överlag Alltså skit samma, jag tar om det där. Det blir inga bra. Jag vet det för jag pratar <laughs> om. Eh, vad vad var det du sa sist nu då? Hej på dig Bobba. Ja, hej. Det är hej. kul att vara här. Ja, det var ett tag sen du var med sist. Mm, vad var mm. det? Ja. Eh, det var ja, det var det. Varför var det Varför? varför <laughs> ja, det ringin var... inte för. Varför? <laughs> <laughs> fan, jag måste vara mer vargeprö nu sa jag fan. Det får man inte säga där. Ja. Nej, säg inte att den trasslar igen. Du skulle inte kollat. Att... Jo, eh, oh, den funkar. Nej. Jo, eh. Äh nu tar jag live om. Jag hatar när det blir så här, för fan. Jävlar, det står här ju fel i databasen nu, skit liksom. Det huvva. Eh men skit samma, nu kör vi. Ja, det löns man, nu kör vi säger du. Eh mm. jag tänker ju att vi ska ju sända live om inte allt för länge och hur kommer det gå tror du? Ja, förhoppningsvis bättre än än det låter sig här folk blir kanske lite förvånade av det här som vi ja, brukar kunna vara. Det är ingenting, ingenting Nej. kan man ju säga. Även <laughs> vi brukar ju kunna vara ganska gravar allvarliga också. I vanliga fall är vi ju det, men hjärnan hänger väl inte alltid riktigt med kan man väl säga så att um... Så det kan låta så där men det det det är roligt att höra på så här i efterhand tycker jag. Absolut. Och så här att det gamla där när jag kom med i i Radio Landsmans gänget eller vad det så. Det var, ska du, ska det förändra Sverige nu då vi får se. Ja men det gör vi ju. Det, ja, kanske inte hela på en gång. En sen, sen vill jag sen vill jag, jag vill faktiskt demontera mig själv där lite. Jag menar givetvis säger man ju massa saker som inte är 100 är rätta men nu jag hörde att att jag så att homosexuella är inte på något sätt förtryckta. Och så kan man ju faktiskt inte säga om någon någonsin det är alltid någon som är förtryckt på något sätt. Eh men det var väl antagligen en del av ett större resonemang i så fall. Mm. Men om vi ska nu då gå och prata lite om folks kommentarer då så tänkte jag att vi skulle börja med Morning Star. Jag har en teori som aldrig kommer kunna bevisas vetenskapligt, men det kan ju vara intressant att dela igen då. Undertecknad är anhängare av reinkarnation själen eller anden är ju ren energi och har därför i sig inte nödvändigt ett kön som den fysiska kroppen den tillfälligtvis bor i. Vad säger vi om det? Nej, det är eh jag som ju inte tror på på sånt där om man säger så. Alltså jag är ju jag tror ju bara på jag liksom tror ju som bara tror på det man kan mäta eller väga mer eller mindre. Eh mm. men visst det är en tanteteori och det är alltid kul när det blir diskussioner i kommentarsfältet fälten. Jag tror ju att det går utan vetenskaplig förklaring på homosexualitet givetvis. Men det här det, det här är ju någonting jag har försökt komma på också här med att själen är energi och det här pratar om en ande och så där. Alltså det det har jag väldigt svårt att köpa faktiskt för att jag menar vi har ju alla ja men visst det, det konstiga eller vad man ska säga konstiga det är väl att alla är ju ändå på något sätt olika men ändå väldigt lika. Ja mm. men det är någonting du märker att du har ju mycket med gemensamt till exempel med en person som då växt upp med som föddes under ungefär samma tid som har samma erfarenheter när det gäller liksom vad var inne då, vad var det för musik då, vad var det för kläder och så vidare. Och så kan man sitta och vara nostalgisk och titta baks på det liksom. Alltså någonting som knyter en an på det viset men mm just hur man är liksom det är okej okay att det kan vara skillnader men om man vänder på det jag menar då har ju hundra olika personligheter också de är inte exakt lika danna djur nej, djur är ju inte heller det nej så att men men om, men... om vi ska vara lite lite schyssta här mot Morning Stars så så jag menar på ett sätt skulle man ju kunna han sa ju det här att det är ren energi och Och man kan ju faktiskt säga att det vi kallar vårt medvetande är ju faktiskt bara en, en elektrisk laddning i hjärnan. Och så, på så sätt, om man nu menar att vårt medvetande är i själen. Och det är väl egentligen det alla menar med själ. Sen, sen tar ju vissa några steg till. Men på det sättet kan man ju faktiskt säga att, att själen slash medvetandet är ren energi. Om man nu vill säga det. Men ofta menar man ju något annat med det. Jag antar att vår morning story ute efter är att den här själen då kan förflyttas efter döden och sådär. Och det, det tror jag inte jag har spått. Eh men det det är ju väldigt, väldigt många som gör det och jag diskuterar sånt där väldigt ofta och det är alltså oväntat många som absolut inte säger sig själva som religiösa som som tror på någon slags själ och att man då kan det vara inkarnation eller att vi skulle gå vidare eller att man blir ett spöke och så där. Eh men som sagt det, det tror ju inte jag alls på. Vad jag däremot finner fruktansvärt fascinerande anden eller själen eller vad det är, man säger men det är ju hjärnan helt enkelt. Hjärnan är ju hela det som styr maskineriet så att säga det som fascinerar mig däremot är ju hur den skickar ut signaler men är till exempel om du går och blir så där skär och känner fjäril i magen att hjärnan skickar liksom känslan att ja den kommer dit och då känner du så och så vidare så att det är ju Jag tycker man behöver inte tänka så långt att ha en själ och det är speciellt så där för jag tycker hjärnan är ju speciellt nog minst tack. Jo, jo men jag för, precis jag kan också känna lite så att att jag jag kan uppleva att att många tycker att ja men finns det finns inte annat och så här och det är så tråkigt med med bara det man ser och så här men men alltså gem, man läser ju och läser om om till exempel biologi som du sa eller eller om om liksom hur atomer funkar eller bara eller hur hjärnan funkar. Alltså det är ju så otroligt fräckt så att det finns ju ingen hejd på det och det finns ju hur mycket som helst att lära sig och som du säger bara och bli kär. Alltså du plötsligt märker med vilka däggdjur det är, det är för då sprutar det ut massa hormoner i oss som får oss att bete oss på ett helt idiotiskt sätt ofta för att det heter liksom över hela oss för att vi ska föröka oss med de här personerna vi kärar i. Och i meningen alla som har riktigt kära vet ju att ofta har man ingen matlust man har svårt att sova man man kan inte sköta sitt jobb man tänker bara på den här personen för att däggdjuret i oss säger att nu ska vi para oss här liksom. Mm. Och trots 50 000 års evolution eller hur man nu vill se det så är vi fortfarande mest av allt däggdjur och när det gäller så, så tar liksom djuret över i oss. Så det tycker så, jag är helt fantastiskt. Ja och hjärnan är ju men den är ju inte alltid helt snabb så att säga. Det jag kommer ihåg min brorsa gjorde på mig en gång eh, när jag var ganska liten och det det är ett ganska bra sätt och visa att det tar hjärnan reagerar ju inte alltid så fort liksom att han gjorde så här han han satte sig bredvid mig så drog han till mig i bakhallen med handflatan och sen slog till mig på armen och så stampade mig på foten ah, och det här nej. gjorde han ju jättefort. Mhm. Vad vad är det man känner? Foten. Inte det andra. Nej, det. Nej det. det går så fort så ni hinner inte känna liksom. Jag tänker ni med att du blir missad va då det bråschen men ja det, men det det, det var, var väl ingen nytta. Ja. <laughs> Nej men annars, en annan sån liten rolig grej är, är ju eh, om, om jag frågar dig så här hur hur många hur många olika sorts djur hade Moses på arken? Två? Två säger du ja precis. Men vem var det som byggde den här båten egentligen? Var mm. det verkligen Moses? Var det inte Noak som byggde den? Jo, Noaks ark. Ja, precis. Ja, men jag sa Moses. Ja men Och grejen är här det är lite samma sak att hjärnan du hinner ju inte tänka igenom detta utan om din hjärna registrerar bara att ja det var någonting som hade med bibeln att göra då är stämmer det väl antagligen tänker man ja. och så svarar man vidare. Det här 95 svarar fel på detta liksom. Och det finns ju lite teorier om att vi har eh snabbt tänkande och långsamt tänkande om man säger så. Och snabbt tänkande är att vi går på de här redan inlärda mönstren för att vi har inte tid att fundera över vad är beslutet alltid liksom. Utan ganska mycket måste gå naturligt. Och och man kan lura hjärnan att tänka fort när den borde tänka långsamt. Reklam och sånt funkar väl ofta så så kan man manipulera jättemycket. Och det är bara att ganska medveten om att man tror att man liksom är medveten och gör sina fria val och så där, men men frukten har svårt mycket är inte fria val utan vi går på gamla rutiner liksom. Sen är det ju fascinerande det här med déjà vu också att folk tror att nej men det har någonting med att ja, med tidigare liv eller ja, vad som så. helst, men det som jag har fått förklarat eller läst för 100 år sedan det var väl någon bara helt enkelt så att hjärnan just då reagerar långsamt och liksom registrerar inte så funderade liksom ska någonting sånt där läst och det är ju ganska logiskt. Ja jag, jag menar ja. hur otroligt är det att man i ett tidigare liv befann sig i ett hus som äh, i det ja, tidigare ja. livet inte fanns. Precis. Det är lite jag, konstigt. Jag jag hörde att förklaringen på déjà vu är att hjärnan kopplar lite fel så att man upplever liksom samma millisekund en gång till om man säger så. Ja, Då så kan det ju mycket väl vara. Ja så får man säkert testa. Men det här är ju precis vad begreppet déjà vu är ofta att man känner igen det när man vet ju inte vad som ska hända. Och hade man verkligen upplevt det så skulle man ju i så fall kunna säga att ja, ah, nu kommer det här och det här hända. Men det har man ju oftast ingen aning om. Mm. Utan det är ju en stark, ganska obehaglig, kan jag tycka, ofta känsla att precis det här har hänt innan. Och det stämmer ju, för det hände precis. Det är bara att hjärnan inte hängde med på att det gick lite tid, om man säger så. Men jag tror väl inte det där är riktigt utforskat. Jag menar, det är en otroligt svår sak att forska på. För att när upplever man dejavu, det känns ju väldigt slumpartat och händer lite då och då. Och det här är ingenting man kan framkalla och sådär. Ja, nej vi får väl se Morningstar kanske inte tyckte det här var det bästa svaret, men det hoppas på kanske nej, men, nej, nej, nej. men alla alla tycker olika och det är okej. Okay. Ja men och det är ju därför vi har kommentarsfälten bland annat, det är att man ska säga, "Ja, men så här tror jag att det är. Vad vad tror ni om det?" Och så är det liksom som en liten mötesplats mellan olika lyssnare. Och vi som sagt, som jag sagt innan, vi gillar olika på riktigt till skillnad från Jannelin. Grenen heter nästa, och det här är ju en intressant fråga. Mm. Låt feministerna styra det svenska försvaret och utlandstjänstgöringen. Konrad, hur hade det blivit? Du, jag vill svara två saker på det. Man kanske kan tänka sig att det hade blivit en slags icke-våldskram, mysförsvar. Men med tanke på hur feminister och... De var ganska robusta. Dåligt. Ja, och faktiskt många kvinnor, och vi tänker oss kvinnliga chefer, vi kan tänka oss lite Margaret Thatcher, vi kan tänka oss lite hit och dit så hade det kanske blivit ett fullsittande blodbad, du vet vi ju inte. Eller någon liksom så. psykologisk kiksföring utan stressliknande. Ja, kan... ja, de går <laughs> över och mobbar tal på båne. Ja, precis. Får få anorexial i hopp att det konstigt verklig. Ja, eller så är det heller det, kan vi tycka. Kanske en bra idé. Vi kanske ska börja sönda som råd istället. Ja, uh ha, -huh. no. uh -huh. Ja. Det blir vore några frågor. Ja, nej, det kanske ja, inte. Nej, men um, vi måste ju, vad heter det nu, för det här passar ju verkligen in i det här för det är ju lite småroligt med bloopers och så där. Svebbilder skriver ser alltid fram emot ett nytt avsnitt varje lördag. Det är så skönt att höra på ett normalt vettigt program dessutom är en vansinnigt roliga med. Mm. Och, och, och det här känner jag ju direkt att det här är en riktigt intelligent och snygg kille. Ja, Som han är, är jättebra, lyckad och absolut och, ja. framgångsrik. 6 de kvinnorna ja. vill ha honom och männen avundas honom och ja. det tycker jag man kan tolka ut här direkt. Ja. Nej nej men ärligt talat det är klart det är skitdrivligt och och få komplimanger och det är ju faktiskt det vi lever på. Det är ju nyttigt för programmat givetvis att få få kritik och så men jag menar hade det bara varit kritik hade vi nog lacknerat tror jag för det orkar man inte höra hur länge som helst. Så vi blir ju skitglada liksom varje gång jag läser en en positiv kommentar så uppmår man man känner tydligt att man mår man mår lite bättre. Men det känns verkligen det det vi kom fram till nu också när vi satt och kollade igenom kommentarerna så så man märker ju det att kritiken den det var ju mer i början och inte lika mycket nu ändå. Men det, det borde väl vara ett gott tecken hoppas jag. Nej, precis. Ja, det kan ju betyda lite annat möjligt. Det kan ju också kanske betyda att att, att kritiken har tröttnat. Ja, de har helt enkelt dragit sig härifrån eller så orkar man inte skriva längre eller men jag jag vet att i början var det mycket kritik som jag kände inte var som man kallar konstruktiv utan bara så här nu är sämst och jag hatar dig hej då. Mm. Och det skulle man få skriva det också men det kommer inte att bidra till att någonting blir bättre. Om man däremot som vissa har sagt att liksom ja men tänk på det här och prata inte såna här micken och liksom ha mer musik eller mindre musik och så där. Det då vill ju vi för att förbättra oss liksom. Mm. Men han säger ju som sagt att vansinnet är roliga. Eh vi får väl se om han om vi tar det till en ny nivå i det här programmet så vi kör lite fler bloopers nu. Nu nu nu ska vi ta och bjuda in Jakob här.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 som också. Eh, ja, men är jag har ja. jag menar ja, jag menar nu. Jag menar nu. Jag menar nu. Nu, Nej, nu ja. Ja. Oh. <laughs> är den där låten färdig. Jag vet inte, är den där låten färdig? <laughs> den är nu den är nu färdigstan. <laughs> den är färdig. Där... Vad sa du? Ja, hej och välkomna till det här spelar jag ens in nu. Ja, det gjorde jag. <laughs> Ja, vem vill du ska hälsa välkommen då? Ja men den som lyssnar. Jaha, fan vad du med huvudvärje. Ursäkta mig. <laughs> <laughs> oh, borde, ja, vad vill du? Alltså, det beror ju, men varfan, du kan inte hålla på och hicka hela sändningen <laughs> sådals. Du klippar liksom helst. <laughs> men här har det. vi något också. Ja, men ja. alltså manliga manliga lesbiska äh, de är ändå inte manliga. Lesbiska lesbiska fotbollsstjärnor jämfört med lesbiska manliga fotbollsstjärnor. Det finns ju typ noll lesbiska manliga Eller les nej men homosexuella manliga sportgrejer ja. för jag tror inte det är, jag tror ganska få är homosexuella faktiskt jag tänker att de är så här klyschigt manliga. Konrad är liberalernas liberal. Nej Jaha, kanske. Ja, jag <laughs> och, säger och något. Ja. ja, hej och kön. Kön, kön. Jaha. Det spelas på varandras jävla spår, var man går dra ja. i sina snören och sen ska man de få det trevliga. Nej, vad fan är det nu då? Jesus fräls oss. Ja, men är ni klar då? Eh, uh, säg något, kundan. Jag har då. Ja. <laughs> Ja, du här vad hade vi här? Vi hade Jakob, vi ja, hade eh, ja, ja, jag... extremt svårt för mig att skilja på lesbisk och homosexuell ja. och eh ja, någon strax vid en rage där med någon som drog i något snör. Ja. Men du kan inte du berätta lite om när Jakob var med där? Ja, vi var... har ju ni hörde ju ett litet smakprov där i sändningen lätt och så där lät det väl ja. ganska mycket om jag förstår rätt. Alltså det. Det... Ja, det där var det programmet var något ett av de mest hel direkt tagar från helvetet ett programmen jag varit med i väl att uppse. Vi hade såna otroliga problem ju han så upp eller han hade såna problem med uppkopplingen så att aj det tog ju ett halvt sekel och redigerade programmet det var ta mig 1000 helt otroligt och det roliga blir ju sen där också när han eh, säger ja i den där låten sluts snartet liksom han försöker ja, han, han, han var ju han var ju en gammal radioman och han är ju van att man sätter ja, på oss, att, Ja att det faktiskt låten pågår att han liksom inte riktigt vi förstod det då att det var ju inte så utan att det tar ju bara en paus och så ja men det var lite roligt i alla fall och sen ja, det jag vet inte när jag har sett du skattar det är ett gott under tiden vi lyssnar på det här nu och eh mm. ja, det är som ni hör det kan kan så där kan det också låta eller sådär mm. ja, så där låter det alltså det låter ju nästan jämnt. Ja. Nej, Jakob är väldigt kul att vi har med och jag vet det är väl lite många lyssnare frågar avan ta vägen och så där men men det det handlar ju faktiskt mest om att vi har så mycket annat folk kommer och vi har provat någon gång att ha fyra men det går liksom inte för att det det blir för kötträtt vi kan vi kan helt enkelt inte sköta oss. Och ibland kan till och med tre vara på gränsen men länsman det är ju så lätt att mobba ut så det blir ofta lite tyst och ja. då är det lite skönt så det är mest två som pratar. Ja automatiskt tar den här moderatorrollen hallikäften ja. Och, kärten, tvär, och men vi vi tar ju in Jakob lite råd också att inte ska få för mycket abstinens efter honom. Ja precis. Eh men ska vi gå vidare då till AB Sverige kallar sig nästa person. Mm -hmm. Det är viktigt att Jimmy Åkesson inte närvarar vid Nobelfästligheterna. Järnröskandalen har ju nyss ebbat ut. Frågan är om SD klarar av att Åkesson även ses att umgås med ett sådant odemokratiskt pack som mot Nobelstiftelsen och dess inbjudna gäster. Vi ska akta oss för fler skandaler nu, Jimmy. Tänk på kommande val. Och det där var ju faktiskt en ganska intressant eh, tanke egentligen, mm. men när det är om man säger det slags folket som kommer till Nobelst är inte alla då såklart, men många av de som kommer dit, det är ju direkt liksom odemokratiska eh politiskt korrekta mongkultursvurmande alltså det är ju Ja men inte problemet är ju sultaner från länder som har sharia lagar ja, och så där det är ju inget problem att bjuda in och tycker bara det är helt fantastiskt härligt medans ja, en, en, en så man tänker ändå en så pass sund person som Jimmy Åkesson är så jag förstår inte riktigt vad han skulle känna och tycka jag menar om han väl skulle vara där det är ju inte direkt eh, ett gäng att umgås med som man han kanske gör till vardags eller på helgerna. Mm. Jag menar, det är ju inte så trevligt umgänge direkt. Jag skulle ju inte direkt vilja omgås med dem. Så jag ser ju egentligen inte riktigt varför. Så, så jag tycker nog kanske Jimmy behöver inte vara så ledsen över det där ändå. Nej men han sa väl något väldigt bra. Han minns inte exakt vad han sa. Men när de frågade ja, hur känns det att de inte blir inbjuden till Nobelfesten. Så sa han typ ja nej men det blir ju nästan ingen annan heller. Alltså en man av folket där vill han spela på. Och det har jag absolut rätt i. Ja men men igen ja hur många röster fick i Måkeson när han inte blev bjuden? Ja, kanske 1000 röster för att folk tycker det är så otroligt fultigt och fånigt och, och sen hävdade att nej men det bryter mot någon slags stadga som Nobelpris som Nobel hade då om alla alla människors lika värde liksom. Mm. Och för det första betyder ju det absolut ingenting men då kan man inte bjuda in så här oljeshaker då heller som är öppet liksom och är att nej men man klart man får volta sin sin sina sina sina, sina fruar om man känner för det. Det går liksom inte. Det går inte så himla bra och hävda det. Och om vi skulle gå in på det lite jobbiga, varför blir hon inte in? Jo, men Okezon egentligen. Är det är det politiskt tryck utifrån tror du eller är det de själva som ja, vill? Eller de använder ju ja, bara ja. några stöttlöjliga svepskäll om någon. Jo, jo, men de som beslutar om detta, tror du att de gör det för att de inte tycker att Okezon är bra för att de har gått på det som står i media eller tror du att liksom Regnerfält eller Aftonbladet har ringt dem och sagt: "Ja, ni blir blant inte in den här nazist, nazist nazist nazist nazisten Okezon", hoppas jag, för då blir det inte bra. Eller så Nej, men de med dem är vi lika skitnöjda som alla andra och och liksom vill väl inte att eh Jimmy Åkesson ska framstå som en en i gänget så att säga och inte framstå accepterad helt enkelt och att att eh Jimmy och gänget de ska vara uteslutna helt enkelt. De ska inte få komma in i finrummen. Men ja, som men sagt, om... jag menar jag skulle inte se fram emot att komma in i finrummen består av såna här människor och då då då står jag gärna hellre ute med arbetarna vid korvkösken mm -hmm. vilken dag som helst mm -hmm. för att det är ändå de som som står där ute de har ju fan så mycket mer innanför panbenet än de som står där inne. Men vad tror de om det här? Kanske kan vara så här också för ju mer också är ju ändå hyfsat eh äh, frihetalig men framförallt väl talig och, och släppa lös handlar inne bland massa liksom politiska högdjur och då berätta han sanningen om hur det ser ut i Sverige. Det kan kanske inte någonting som man skulle vilja äh, komma ut hur som helst. För ante ag resten som är där är otroligt bra politiskt skolade och pratar ju bara gott om den härliga socialistiska drömmen Sverige liksom. Ja men också då, då kan vi säga så jag Jimmy Åkesson om du lyssnar vilket du kanske inte gör men kanske ehm um, om du nu lyssnar om du nu blir inbjuden någon gång eh uh -huh. ta ta med en en någon form av inspelningsenhet och, och spela in dina samtal och berätta om hur det är i Sverige för de här utlända Ja men absolut det vore jättebra det att Jimmy Åkesson Ja och, och, och så spelar vi ju att vi spelar in i hemlighet. Ja, så spelar vi upp det här direkt till ja, ja, Jimmy absolut. Åkesson själv. Ja det vore bra. Hur tror du det brunnit i ditt froppskåp här lite grann? Ja det är, kan det väl göra så här sent på kvällen men ja brunnit i mitt proppskåp mm. ja eh nytt talet sätt eh men i alla fall ska vi gå vidare då till eh, vi vi pratar ju om ja, religion och ja, återfödelse och så där ja det är väl lite religion och sen kommer vi in på det religion ibland och även där med kristendom och så men alla blir inte glada av det alla tycker inte det är bra att vi som vi gör Jag... det gör inte Wilhelmina till exempel utan hon han Nu ja, får nu får jag säga hon. Inte. Han är lon säger du. Ja, jag säger hon. Ja, jag väntar igen. Jag har vänt mycket fram och tillbaka så man fattar inte vad jag är henne. Ja, bra. Eh, nu måste jag försvara religionen. Jag är själv kristen och är lite trött på allt ateism i programmet. Det finns många troende nationalister och det är just därför det gick framåt i kyrkovalet att inte tycka att religion och politik hör ihop på naivt. Visst som borde det vara, men det har aldrig hänt i historien och inte i dagens värld heller. Jag bara undrar lite det med inte hänt i dagens värld vad då att var då att kristendomen är utbredd inom nationalismen att den skulle vara det nu. Jag förstår för att jag vet inte heller. om jag riktigt håller med om men Nej men och hur hur hur påverkar religion svensk politik förutom typ KD då och SD då som kanske vissa tycker ha, har liksom kristna värderingar men det är så det är inte riktigt sant jag menar verkligen sossarna eller moderaterna eller de har ju någon form av religiös alltså de pratar ju inte ens om religion ja mer än då att vi ska ha religionsfrihet vilket ju alla vet vad det betyder e Så så nej och och det här med jag vet inte om alltså om folk tar illa upp för att jag säger att jag inte tycker om religion och tycker att jag sålt lite på massa skada och skulle kunna prata massa illa om religion Alltså tar man åt sig då så alltså jag är hemsk lässer men ja då får det väl vara så. Men men förhoppningsvis tar man väl inte åt sig om jag pratar om hur dålig religion är för, för mänskligheten i stort för det tycker jag verkligen. Så får man väl då själv som troende hoppas jag inte var en del av av den här dåliga religionen. Precis som när vi pratar om invandrare så ska ju inte invandrare som sköter sig ta åt sig och det jag hoppas jag att de inte gör heller. Och när jag pratar om dålig religion eller pratar om religion så pratar ju såklart om dålig religion. Om det nu finns bra religion det här kan vi gå in på någon annan gång men men okej jag, jag jag tycker faktiskt Vilhelmina alltså det det finns ingen anledning att ta illa upp. Jag kommer att prata mycket mer illa om religion, jag kommer att prata mycket mer om ateism och så där, men men det är så som jag tror precis som du får vara kristen hur mycket du vill. Men det är det som är religionsfrihet att få prata om vad man tycker vad man vill. Men jag ska ju aldrig kräva att min ateism ska påverka samhället på något sätt. Ja mer mer än då att vi ska ha frihet från religion. Det vill säga att alla ska få ha sin egen religion, men samhället ska hålla sig ifrån det. Så jag tycker absolut inte det är naivt att att säga att politik och religion inte hör ihop för det hör inte ihop eh ja och sen kan man ju jag men just det med att folk inte uppskattar. Jag menar det förstår ju alla som lyssnar också att vi kan man kan ju inte vara alla tillåg så alla kan inte hålla med eh som jag bara kommer att tänka på än. Jag tyckte nästan det blev lite lustigt förlåt om du lyssnar men jag tyckte det var lite lustigt. Det blev ett väldigt liv på grund av att vi använde ordet fitt stim och fitt pussel som sagt som kommer från de här grejerna men mm. just kan jag att man måste ju kunna använda det som man påpekat. Ja men det är bara för att få och dra till ögon liksom. Alltså det kan ju vara så men jo, jo. i det här fallet så handlade det ju faktiskt om programmet Fitstim. Ja, ja som som pek, jag vet det. Och så handlar om Fitstim. Så säger Fitten. Du har du sagt det en massa gånger. Nu ja jag kommer, vet nu är, du, jag har umgåtts med dig för mycket nu, jo, jo, tror jag. Precis. Ni ni som har hängt med tag vet att jag har varit lite fin i kanterna och så där men visar. nu känns det som att det eh, är ja, jag får väl ge upp eller på säga, det är bättre att säga det är en en eh, snippa kommer vi fram till så. Ja men det brukar lite på när man ska säga. Vad. Nej, nu ska vi inte gå in på det där igen. Nej, Nej. men vi kan fortsätta i religionsgrejen där emot. Ja. Pastej skriver så här: "Religiösa människor är de falskaste på vår jord för att du inte är med dem så ska du brinna i helvetet eller få halsen avskuren mot Mekka." Är inte det ett hatbrott mot en grupp som väljer att leva med sunt förnuft. Ja, och här blir det ju lite och och igen då, så här säger vi det väldigt ofta, men jag diskuterar väldigt mycket sånt här också, mycket mycket trosfrågor och så. Och man kan se, det är ju inte alls någon polarisering som det kan invanren, men men man ser ju ofta där religiösa tycker att vi artister är några slags själslösa djur som vill döda alla religiösa, typ så så hör man även det här mycket från, från mitt håll och från artister att alla religiösa är dumma i huvudet eller de är så här omorala ska och bla bla bla. Och och jag menar så här är det ju inte utan alla har ju faktiskt Och det är ju det är ju ett argument mot religion i att så gott som alla religiösa de har ju sin egen personliga religion med egna moraliska regler som de följer. Vissa följer vissa följer liksom det som står i koranen eller bibeln jättemycket, vissa följer lite grann och all, men alla ser ju på Gud på sitt eget sätt. Så skulle du fråga 1000 kristna eller 1000 muslimer, skulle du få 1000 olika svar på exakt hur Gud fungerar. Mm. Och där måste man ha lite medveten om att visst det finns det finns religiösa som är helt grabiat galna liksom och verkligen verkligen menar att vi som inte tror vi ska brinna i helvetet. Men senner du hela skalan ner till folk som lite mjukt så här tänker att jo men gud kanske finns. För det vore ju trevligt. Och så är det så. Men men absolut kan jag väl förstå förstår vad vad vad han eller hon menar här i att att om man tar någon slags klassisk eh, religiös som som anser sig vara bättre än alla andra då för att de har kontakt med Gud, det är ju det är väldigt präktigt och alltså det går ju emot hela poängen med ren kan man ju tycka och, och leva på det sättet. Sen känns det överhuvudtaget tycker jag fel i ja men fel i hela grejen det här är att man på något sätt måste hota för att få folk att ge med sig så att mm. säga eller bli religiösa det här med att ja men gör du inte det då kommer du först brinna i skärselden i tortyr mm. och sen i helvetet mm. Mm. eller då vad nu muslimerna eller islam då jag har tänkt. Vad de har, det vet jag faktiskt inte, det tänker jag på ganska ofta, jag har ingen aning om vad de har för ja. helvete. Inga djungfrur blir det då i alla fall det är. Nej, mm, ja, kanske blir 70 bögar då istället. Ja. Nej. Det är väl deras värsta marrum då kanske eller det är väl min ja, också kanske men, men ändå. 000, jag skulle kanske inte heller bli så glad ja, av det men. Det men ja, för jag men, skulle jag bli aslyklig logofisk. Ja, fis skulle du. Nej. nej, men jag skulle ju på med sexuell och lesbisk ja så. Nej. Ja, nu nu nu känns det som det är dags för lite bloopers igen. Okej, vi kör lite bloopers. Vi, vi, vi, vi kör lite fler. Nån ja. kan kommentera det. Är det nåt issue att jag, jag går och hämtar nåt riktbart bara så du kan höra gången där signaturen så så kom. <tid> <ut. tid> Jakob nu sjung sjung till havs. Jaha. Ne nej. Nej. <tid> ja, Åh, bloopers. <tid> jag är redlös. Är jag redlös? Jag är, red, jag är red. redlös för det inte var. Vänta, vänta. Se mig. <tid> nej. Ja, inte... <tid> nej. Men jag fan vad låta så där. Se mig. Men men vad <tid> fan? Så nu skälla. Bara... Tyst är båda tona nu. Ja, inte sagt nu. Ja, men nej men det. Vad fanna saker. Eh, eh <skratt> ljudet också. <Nej>. Va? <skratt> Kattjävel. Nej, nej, det får jag inte säga när det är Ingrid. <skratt> Hej, jag heter Roger. Jag är ond och elak och överviktig. Jag sitter Sjö. på en åsna ibland. Säg någonting när Dan ska få testa inspela bara. Ja, vad ska man säga? Typ hallo hallo. Ja. ja. Åh oh, jävlar, kom igen nu för helvete. Men det finns en hel del naturligtvis när det mm. är när radio så finns det en hel del nostaljafa så får vi jaddla så gott när här och var där vi tycker det passar in. Vad menar sig på det tycker jag? Nej. Nej, det gör vi inte. Du gör vi inte. Alltså <laughs> ja, vi bröt dem. Ja, det har vi. Eh, nu har vi bara en kvart 20 minuter kvar. Oj då. Ja. Nej, jag vet inte vad. Vi har tre ämnen kvar, det kommer vi inte hinna. Eh, och eh, nu sa du någonting. Och så Simon. Hej, hej. Hej, hej, hej, hej. Hallå, hallå. Åh, Freddy, Freddy. Nej, jag vill inte. Oh, oh, jag. Bara, ah, okay. jag, jag vill inte vara med Monakin. Ja, okej. Jag vill inte vara med. Testar inspelning här och se ja. så att det funkar så om du säger några ord. Ja, hej på El Konrad och Radio Länsman. Hur har ni det? <laughs> ja, det är bra, tack. Ja. Eh, eh Radio Länsman. Är låter förkydd alltså det. Nej, det för fan. Ja, du, det var ju väldigt mycket både olika kroppsvätskor och olika eh människor inblandade där, får vi säga. Ja, jo, det är lite roligt att höra lite mångfaldigt. Det... Men jag jag tycker parrot är så rolig, Jakob har låter så rolig han med sina skratt och sina ja, ja, han, han är en sån här lifegiver person två, en lite lustig version. Men men, men i alla fall då, mm. om vi ska gå vidare till det här var en intressant kommentar som var till i miggat programmet där. Och mm. personen som kommenterar hade ingen namn, hette bara gäst. Men skrev så här en intressant berättelse. Eh, helt sinnessjukt att illegala invandrare får göra precis som de vill och ändå behålla både bostad och bidrag. Jag var utan pengar i 3 månader bara för att jag sa upp min praktik som jag blev utnyttjad på. Gjick 1 år på svetsutbildning. Efter utbildningen blev jag tilldelad praktikplats. Sen när jag började på praktiken visade det sig att arbetsplatsen inte hade hade något alltså de licenserna som jag hade tagit. Mm -hmm. De anställde varnade mig för att stanna för att för att man var skulle bara bli utnyttjad där så sa jag upp min praktik. Innan jag sa upp min praktik så meddelade jag både arbetsförmedlingen och svetskursen och på arbetsförmedlingen ville jag få hjälp med mitt ärende men de kunde inte hjälpa mig för min handäggare var inte på plats men fick klartecken från svetskursen att det var okej. Okay. Eh så tog beslutet på egen hand att säga upp min praktik, pratade med min arbetsgivare och sa vad jag tyckte. Tre dagar efter ringer arbetsförmedlingen och meddelar att jag blev av med mitt bidrag för att jag hade brutit mot deras avtal. Illegala invändningar får göra precis som de vill och ändå behålla sitt bidrag så jävla sjukt. Det här är ja, lite skrämmande istället. Ja, det. ja absolut, men så här är det ju det här, glömmen vem då hur hur fullständigt eh alltså helt utan nådsystemet är mot många svenskar att jaha, är äh, du har glömt skicka in, du skickar in den här papperet en dag för sent så nu blir du vräkt eller ja. liksom du du har tjänat 40 kr för mycket så nu måste du betala tillbaka alla dina CSN-pengar eller du har glömt att skatta för den här liksom furupanelen du köpte så nu nu kommer vi sätta skickar vi skattemasen på dig. Mm. Och det här är ju någonting som som jag och det är också typ en sån liten svensk grej att det här tycker vi vanligtvis är, är ganska okej okay liksom för att vi är med på tillsammans hårda regler för alla i Europa och det är då att sköta sig och där håller ihop samhället men men då får du inte komma in en ganska stor grupp av människor som kan bete sig precis hur som helst för att de har inga regler att följa. Mm. Utan nästan tvärtom ju sämre de beter sig desto mer liksom våldsamr då är desto mer hjälp får du ju mer du fuskar och ljuger och stjäl desto mer stöd får du det blir ju fler liksom pekplattor får du. Och jag menar jag tänker bara själv säga att man hade råkat illa ut. Och blivit liksom utslängd av någon liten miss. Jag vet inte riktigt hur man hade hanterat det faktiskt. Nej, men alltså om än just det här med också med att få pengar och försäkringskassan så att jag jag kan bara ta ett nytt praktexempel eller från mig. Eh man får ju så här när man får barn, då får man ju 10 pappadagar då så att säga. Mm. Eh och då ska man ju få betalt hur många procenter nu är 80, jag inte vet jag. Eh av försäkringskassan då. Eh det var det var några månader sen jag blev pappa, om man säger så. Mm. Och så ringde de mig från försäkringskassan nyligen här bara häromdagen va och ja jo men nu har jag tittat på det här och så och bla bla bla och eh du kanske kan få de här pengarna i slutet på den här månaden. Mm. Och jag bara Jaha, ja, kanske så, så ska jag väl lite snacka med chefen. Ja, jag kanske skulle få dem och han bara ja men det är väl bra om vi får dem till om du får dem till midsommar då i alla fall. Ja, jag det kanske jag kan få. Men nu visade det sig att jag faktiskt fick dem nu ändå då såg jag. Men just att det tog flera flera månader. Innan man fick dem och att mm. det, det går så fruktansvärt långsamt. Och sen måste jag bara sticka in och nämna apropå eh, Försäkringskass... Nej, det var Arbetsförmedlingen var det jag. Eh, men bara det här... Jag vet inte om du hörde om det. Det här med att 61 000 blev kallade till samma intervju. Ja, just det. Ja, nej, jag vet inte. Ja, men det... <laughs> Jag önste läst in med så mycket men jag antar att det var någon som tryckte på fel knapp där. Något fel knapp ja. Det ojojoj tänker jag. Det blev ju riktigt kaos. Och när jag så jag kollade på nå nyhetssin slag därifrån eh så var det någon eh, först en eh, invandrare då som man intervjua, sen var det en eh, som man skulle kalla pursvensk då tjej. Och när man tittade i bakgrunden på folk som stod där. Mm. Ja, jag såg en i bakgrunden som kanske var pursvensk. Sen Jaha. var det bara invandrare vad jag såg. Men det är de, Ja. Vad ja, är det säger du? Precisivt säger vad du än hade sagt det. Hade du sagt att det att det bara var svenskar är jag har tänkt att ja invandrarna är ju de som inte är så arbetslösa, de går ju på olika bidrag, eldriker inte upp. Nej men det du klokt nu ska vi inte prata om sånt här för att det här ska vara en, Nej, en, en, ja, en rolig extra roligt, sändning men, men det var ju även försöka. någonting om att de har ju fifflat såklart med med siffrorna inom arbetsmedlingen så att så illa som det är det är troligen ännu värre. Ja. De fifflar i hopp för att det här ska bli bättre. Ja. Men det får bli ett annat seriöst program för här ska vi ha roligt och trevligt. Ja. Program. Jo, men nog anledningen också att jag ville ta upp den här historien från den här med svetsutbildningen och det. Det är ju för att vi som sagt tycker det är väldigt intressant att höra problemen som människor upplever i sitt vardagliga liv så att säga. Det är därför vi säger att det vore riktigt roligt att få in flera gäster som kan meddela oss hur det är till exempel Jaha. på det här viset alltså men det vore ju extra roligt att få prata med personerna ja. också. För, för intressant som det är med journalister och opinionsbildare och så absolut men det intressantaste är ju hur ni har det helt vanliga personer i ett helt vanliga liv. Hur är det att leva i Sverige idag? Mm. Det är det vi vill veta. Mm, och så går vi vidare till Sven Banon nu. Där är också en intressant fråga. Vi kan inte slås till ro och säga att det inte finns något klimathot. Tänk om vi har fel och klimatet ändras drastiskt och vi står där med ballongarna nere. Det är ju en bra fråga. Jag menar tänk då om om alla isar bara pang sjong nu smälte vi och vattenytan och dränker Stockholm och och och så vidare eller att det blir istider. Ja, det det där har de ju gått så mycket fram och tillbaks på att ja men att det smälter eller säg nu att nej men nu går vi mot kallare istället. Mm, nice. Så jag vet inte riktigt var man ska tro om det där annat än att ja det kommer ju inte ända just nu. Men frågan är om man inte ja, det är klart det kan ju hända och är vi inte på något sätt förberedda? Ja, då står vi ju verkligen där med brallorna nere såklart. Jo men men om det nu är så som det många skeptiker och och i alla fall jag också menar och jag är inte riktigt inläst nog att berätta men det är väldigt svårt att, och vad det också men om det nu är så att det finns inte vetenskapliga belägg nog för att säga att det pågår en global uppvärmning då får vi anta att det inte är så för att de vill alltid ska resonera som att ja men tänk om ja, men tänk om oss andra saker. Tänk om det kommer en asteroid och slår ner på jorden, ska vi plötsligt lägga alla våra resurser på skyddas från det? Tänk om det är ett utbrott av en ny slags influensa som dödar alla, ska vi då lägga alla våra resurser på skyddas mot det? Tänk om det kommer ett stort vulkanutbrott som spränger liksom hela eh, under <coughs> Yellowstone parken i USA till exempel. Jag vet man att det kommer sprängas alltså halva. Har, var var kommer... inte där det är en helt sinnessjukt enorm vulkan under var? Ja det ja, är absolut. Jo det är det en slags platt vulkan så den sticker ju inte upp men det är den är så jag vet inte men den är ju sjukt Skit. Ja jag jag drar lite. Ja det är hela så mer eller mindre hela nationalparken och, och när den väl smäller så då är liksom livet på jorden över. Och vi kan inte hålla på hela tiden med det i alla fall mänskligt mänskligt liv. Man jag, jag tycker inte man kan restaurera så tänka om för att det blir så himla många tänk om i så fall så att vi vet inte vad vi ska göra utan vi får ju istället med vetenskap försöka lista ut det, men vad är rimligt? Ja men just och, det är och... också en sån där vulkan. Eh man säger tänk om och försöka försvara sig mot saker och ting och så men hur i hela fridens namn skulle man kunna försvara sig mot det där? Nej men då blir det väl i så fall att börja bygga någon slags underjordiska bunkrar liksom 40 mil ner under jorden där vi kan mänskosläkten kan fortsätta. Och angående ja, det... global uppvärmning så var det ju inte förut länge sen som faktiskt den av medgrundarna till Greenpeace gick ut och sa att där det finns inget vetenskapligt belägg för att klimat äh, klimatförändringen i jord och människor. Och då kan man ju säga hör ja, nu men vad vad vet han? Men men visst så kan man ju säga om alla. Ja ja, vad vet han? Och jag måste få ändå säga att en som miljö miljöaktivist som har varit så med er så pass länge, han borde ju veta ungefär vad han pratar om. Ja, eh det, det är värt att tänka på, kan jag ja, säga. Ja, eh nästa är också det det är en lite så halv återkommande fråga men ändå intressant och snuddar lite vid Nils Nilsson skriver, jag tycker att ni borde komma ut med era riktiga identiteter så folk kunde ta till sig ert budskap eh och tankegångar på ett mer personligt sätt för nu i dagsläget terer sig tyvärr emellanåt lite konstlat. Mm. Alltså förlorar för mig bara så här Konraden. Mm. Säger att jag skulle bara helt plötsligt nu säga jag jag heter Bertil Karlsson och jag bor eh i Happaranda i gula huset på hörnet vid soptunnan. Mm. På vilket sätt skulle det hjälpa dig att tro mer på mig? Ja, just mig är det lite svårt att svara på. Nej, men visst du det blir det blir klart det är så men men du försöker säkert ändå vad man menar att att principielt så är det ju eh man man litar ju mer om man ska säga på en icke namngiven person än på en namngiven person. Det får du väl då förstå att man tycker. Ja, alltså ändå inte. Okej om det här handlar om att vi hade varit politiker till exempel eller något sånt då det är ju förstått i men ja. jag menar som som det är nu och som vi gör våra program jag förstår verkligen inte vad det gör för skillnad. Jag menar om jag tänker själv om jag skulle lyssna på någonting Jag lyssnar ju på vad de säger och vad som framkommer och det är det jag tycker är det viktiga det är budskapet mm. som är det viktiga och sen om om personenheter Bertil eller Sten det, det spelar ju mindre roll för mig i alla fall. Nej jag kan säga jag jag förstår inte jag förstår inte riktigt varför det påverkar men jag förstår att det påverkar. Eh men jag undrar ju vad vad tror du om kommer du någonsin kommer du att göra någonsin sitt där och berätta vad det heter tror du? Kan du se ett sånt scenario utspela sig? Ja, inte dags läge i alla fall. Eh ja. Men säger vi ett år om 2 år om när vi har jättemånga lyssnar så kan du tänka dig någon vid något tillfälle för att på ett sätt ju, ju fler som lyssnar desto mindre vill man ju nästan eh, komma ut om man säger så. Men jag skulle verkligen tänka personligen att om vi känner att vi har sånt stöd av, av så pass många människor att man har liksom ja, då skulle man känna att man ja men det jag vågar helt enkelt. Jag menar så det det finns liksom både positiva och negativa sidor med att vara anonym. Jag menar som en sån här sak som egentligen hade varit jätteroligt om det finns ju säkert de som lyssnar som som är äh, återkommande lyssnare och följer oss och och, och tycker vi är några hyvens grabbar. Men det skulle ju vara riktigt roligt att man hade någon sån här, jag vet inte, jag en bygdegård eller nämen en lokal eller någonstans ja, ja, ja. och gjorde en, en livesändning därifrån så att säga och att folk kommer dit och man nu använder jag ett ord som är så modernt och vidrigt och jag hatar det minglar eh med andra ord möts inte, och pratar det varar det är inte verkligen modernt eller vad Det är folk. modernt för mig men ja, men jag ser dig mingla runt där hade jag ju betalat ganska mycket pengar för dig. det själv. Ja ja men, men du kan ju fall. däremot sitta sur bakom micken och sända ja. in till publik det hade ju varit roligt. Ja nej men poängen i alla fall att det är klart det hade på sitt sätt varit roligt men samtidigt inte för att jag menar jag tycker inte det är alltså dels både negativ och positiv uppmärksamhet jag tycker inte det för min del om man skulle uppleva det så att säga så där i verkligheten det är inte så jätteviktigt utan det som är absolut viktigast för mig det är såklart att budskapet går framåt och att folk börjar tänka lite mer i de här banorna så att säga det är ju det absolut viktigaste ja, men ja jag menar det är ju solklart det är väl så men man kan väl se mer vad det kan få för andra positiva liksom grejer utan som ta, ta som alla mail vi får det är ju en jätterolig positiv sido sideeffekt om man säger ja, så ja. och visst hade det varit otroligt roligt att att ha ställa till med en, liksom. Jag har man tänkte en livesändning med folk och så lite kalas på det har ju varit otroligt. Vad va, va säger otroligt. vad säger ni lyssnare? Hade det varit en rolig tycker ni? Ja, kommer ni på det i så fall? Annars ja. blir det lite menlöst om man ska sitta där med länsman och tröcka mig en del kväll. Det kommer ju skära ut ögonen på mig själv ja. förstå ni. Ja. Jo, ja, ja, vi går vidare till nästa då som också är anonym och bara heter gäst. Tanken slog mig, det här är ju apropå live sändning då, då. Ehm, tanken slog mig att det hade varit sjukt skoj med en livesänd radiolänsman valvaka när det är så är det dags till i dag 10 september. Mm. Alltså det, det ja, alltså det alltså jag tror ju inte att det kan vara så så komplicerat att köra live grejer. Det jag däremot tror är däremot troligt att det inte troligtvis går för sig jättemånga och lyssna samtidigt. Jag får mig jag hörte det där någonstans att att det är bara ett visst antal, begränsat antal som kan lyssna eh samtidigt då har jag för mig så att det är väl det då som kanske skulle göra det lite svårt men ja det är faktiskt en riktigt bra tanke tycker jag och det det det borde vi verkligen överväga. Ja, men det, antingen det eller det. eller det här om när vi kommer till 1000 gilla på Facebook. Mm, mm, mm. Jo men vi har vi har ju fortfarande ganska många så här hållpunkter kvar och ena är ju då livesändningar sen är det absolut livesändning när när folk ringer in och sen när är det även när du ska sitta och sända brev varandra det ska ju bli jätteroligt. Mm. mm. Skitdryg vad du tycker om det för jag kommer tycka hur det heter då det. Ja. Eh och det här med med med det luriga kan jag känna med livesändningen att vi har ju faktiskt ingen aning om det, om det kommer vara 10 som lyssnar eller 100 eller 1500 eller det har vi ju faktiskt ingen aning om. Och det vore ju pinsamt om jag sitter där själva och, och liksom har kämpat oss men men fine det får det väl bli så. Mm. Men sen också med med livesändningar är ju lite lurigt för att vi vet ju faktiskt inte vilka som ringer in. Det kan det är ju tyvärr så att ofta oj, det är folk som vill förstöra och, och folk som bara är störiga har ju en tendens och de ringer ju gärna väldigt gärna liksom. Folk som däremot har vill ha typ en, en seriös fråga eller någonting, de är ju lite mer blyga så där. Men men jag menar det vi får ju bara lära oss. Vi får ju prova och se hur det går och så får man får man hålla lite koll på på folk och, och kanske till och med att man har någon slags växel liksom att man bara byter några ord med folk innan man släpper in dem i programmet. Det tror jag inte jag. Det är nog inte så med lite. Men jag har kollat på på det tekniska och det verkar absolut dumt ärligt. Det är bara det att jag och länsmannen är lite lata. Jaha, ja. Jag och ja. länsmannen är lite lata. Jaha, nästa. nu var det borde jag. Ja, ja. Naja. Eh, ja, nästa då, Tintin. Eh, det här är också Jag vill bara snuddar vid det här lite egentligen. En representant från Sverigedemokraterna hade aldrig fått vara med i Radio Länsman utan att bli offer för ett utestslutningsärende av toppstyret för att ha varit med i en podcast som inte drivs av etablissemanget och jag vill egentligen bara röra vid det här och säga att är det verkligen så? Jag vill säga det direkt till er för det finns säkert SD-politiker som lyssnar. Jag hoppas att det inte är så för att i alla fall i mina öron så är inte vi något extremt program det tycker i alla fall inte jag så jag tycker det vore jättetråkigt om vi inte kunde få med några SD-politiker för det skulle jag jättegärna vilja så ja är ni någon som sitter fråga Gimme då <laughs> nej ja, men Gimpa kom, kom igen nu liksom det nej men tyvärr tyvärr är för extremt ordet extremt är väl helt fel kan jag tycka men men alltså du vet ju hur känsligt det är inom SD nu och ja, det, det jag hade ju inte själv vilat säga att vi har med någon lokalpolitiker i programmet kanske från från Tierp. Och så sitter vi och snackar och lite mysigt och så plockar någon aftonbladets journalist upp detta och rycker ut tre meningar han har sagt och sen blir det liksom löpp på det dagen efter. Men på andra att... sidan de här tre meningarna kan lika gärna ha varit i en anonym kommentar eller i någon debattartikel eh som personer har skrivit utan och kanske helt tänkt igenom så att jag menar man får ju nästan mer alltså man får ju som sagt vi kör som sagt inte live så att man får ju verkligen tänka ju över och säger man någonting som kanske äh, ja men är det, det, spelar det, det spelar ingen roll spelar ju men du vet hur det spelar ingen roll för de drar ju sitt sammanhang och så vidare och så där. Jag menar vi, Nej, men jag vi, jag, vi, jag, vi jag, jag ger jag ger men inte jag fortsätter hoppas. Så finns jo, alltså de hade varit snidda ute hör av er snälla. <laughs> jo men jag tänker bara att de är oroliga för dig. Jag menar det är valår också. Men men sen tänker jag väl mer tycker att då precis det är valår. Fan syns nu då och hörs. Det finns inte spelat många många sverigevärldarna ska säga. Det sägs inga podcasts liksom. Det jag vet några 2 3 4 kanske. Mm och det vill bara att passa på då. Jag menar politiken ska väl ska väl höras så mycket som möjligt. Det är väl liksom grejen. Mm. Eh nästa då är tagit från Flashback faktiskt med en lite jag skulle säga intressant eller fundersam för oss i alla fall fundersam. Frågar vi få grundar lite på. Eh från en som heter Orgi Sol har skrivit lyssnat på några avsnitt. Nej, det här funkar inte. Allt som rör counter jihadism går bort totalt skulle vara som att lyssna på någon rödvingad radio när man hör saker som är så uppenbart felgång på gång på gång eh då börjar det blöda i öronen inte slut. Och det här jag jag har lyckligt klar... nej inte counter jihadism egentligen faktiskt. Ja men alltså vad då att man riktar fokus på på muslimer och muslims game banning till Sverige och islam och så. Vad då är det bara att man mm. riktar fokus på det och det är counter -ji jihadism och på vilket sätt? Ja men ni hör det själva counter -ji jihadism vi är emot eller man är emot då det jihad helt enkelt det heliga kriget och mm. allt det här Jo men ni måste be om att ja men om det är dess, ordets betydelse och just vår kritik mot islam och så vidare förklarar hur det är fel vad då menar du å andra sidan att det skulle vara bra om vi lever i ett äh, Sverige Nej med men islam. så är det förklart inte Nej men just att varför kan man inte framhäva ett <coughs> problem som är så stort och som så många människor ser och upplever i sin vardag är det då så konstigt att det är just det man väljer att framhäva för att det är någonting vi alla delar och upplever. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt och jag förstår inte det där och det är inte ja, så att jag liksom tar åt mig heller för att jag bara tycker det är dumt. Nej, och jag tycker att vad man nu menar med att det är dåligt med vakantism för det betyder väl inte då att de, de, de har en antagligen kritik mot att annat än att vi är emot det här heliga kriget. Men men vad man än tycker om det vi måste ju ändå kunna samlas kring. Alltså an, den, ja, counter jihadismen alltså vi kan väl alla samlas kring. Jag vill inte vill att islam ska få något politiskt inflytande i Sverige. Ja. Eller det måste väl alla kunna samlas kring. Ja, jag tycker verkligen det. Ja. Så jag vet inte det var bara så. För det är den här splittringen liksom som jag tycker är så onödig. Vi kan väl tycka olika om, om vissa saker och lika om vissa saker och så kan vi ju samlas kring det vi tycker är liksom påverkar vårt samhälle mest och det är massinvandringen och det är islamiseringen av Sverige. Och vi måste börja med det. Sen vad man tycker om oss andra grejer, vi får försöka skita i det eller eller i alla fall inte tala på och liksom så split mellan oss på grund av det. Mm. Det försöker våra motståndare liksom. Och vi verkar ju gott och väl det. Ja, precis. Och kom igen nu släpp släpp liksom ens de här personliga vendetta när man kanske har eller vad man själv. Ja, men så här tycker jag, jag tycker minsann inte att det är exakt så. Fine, det finns inte två människor som tycker det är exakt likadant, men det man bör tala på och bråka om det liksom. Men det man kan bara istället säga, "Är äh, dåligt med islam. Ja, men vi fixar det. Så tar vi resten sen." Mm. Ja, och sen sist men inte minst då, det är ja, en en komplimang då från snus förnuftig var det vad jag rättar om jag är fel men det var något sånt det kanske jag skrev lite fel här såg jag men ja det är egentligen bara eller bara det, men det är en komplimang radio länsman bara bättre över tid radio länsman ett bra lördagsgodis. Mm. Och jag tycker Trumligt. det var en jag en riktigt trevlig kommentar och runda och bli er... bättre över tid tycker du. Jag måste väl helt utan och jag är inte mycket för för och vara ödmjuk eller så där utan jag försöker med att vara lite ärlig och jag kan väl tycka att vi har vi är väl ungefär samma som vi var innan. Visst vi har vi har kanske mer av mer spännande gäster och större och större gäster och så men jag vet inte jo, du och jag, jag har blivit bättre verkligen. Jag tycker väl ändå att det vill laga och utvecklas och går mer mot rätt håll det är ju fortfarande såklart bra men bra blir det ju aldrig det kan man ju inte säga för jag menar om man inte är självkritisk som man ska vara och aldrig komma till det där riktet ja men det är bra jag är nöjd ja men då blir det aldrig bättre heller så att Nej men, nej förklart. men vi strävar ju såklart efter att göra det så intressant och bra och i det här fallet nu då försöker vi göra lite roligt och och ta med oss Jo jo men nej men jo när bara vad, vad tycker du det blir vi bättre och bättre om vi lyssnar om vi, om vi lyssnar på program för ett år sen, eh uh, skulle vi tycka att det var helt taffligare och dåligare då eller? Jag tycker nog det är bättre nu än för ett år sen, ja. Eh, uh, okay. uh, vad tycker ni lyssnare? Eh uh, Ja, det får ni säkert till bättre nu annars. Ja, annars <laughs> du lyssnar. Nej, men sägs ju klart du vad ni <laughs> tycker. Och igen med med kritik och tycker tycker ni bara vi är dåliga så säger det, men men ännu hellre om ni kan förklara varför så vi kan försöka rätta oss. Men eh, vi har ju några fler bloopers här som vi tänkte ta nu så vi tar dem och sen snackar vi lite om dem och sen är det slut för den här gången men eh, vi kör igång de här nu. Det gör vi. Kunde man testa in någon? Eh, kan du säga någonting Lars och testinspela spela in bara? Ja, det kan jag inte. Du är lite svag. Va? Jag vet inte hur lite vad det är Här kommer de danske soldärer med röven fulla tumärer Säg att du älskar mig Ditt jävla stolper Feminist, nevå drad, helvete! Och så säger du något, Ingrid? <laughs> <laughs> hallå, hallå, till sig Passa på dig emellan Vad ja, är det jag som är Stockholman och leder det här då? Jag ska prata lite så här tänkte jag ja. Det gick jättebra åer oh, fram tar keka på gressmattan en rekmacka lite nej no, än så ehm um... vet inte säg det skit <laughs> det säger Å oh, gud ska jag prata stockholmska Det är så himla jobbigt att prata stockholmska man låter så himla töntig Är vi klara och Ingrid färdigskriven? Jepp. Ja. Det är inte jag som skriver det är Lars får skriva lite tystare då. Nu måste jag ljuddämpar på tangentbordet. Ja ah, nej men okej. Okay. <clears throat> Ett glas rött. Ja, ah, jag ska hämta ett glas rött med. Jag är med lite nu då. Ja, vad fan? Mm. Ja, vänsterfolk alltså. Det är ja, vänsterfolk ja, kommer. Ja, jag där avsrörrest att jag vid ett tillfälle drack ett glas rött under sanningen. Ja. Det blir väl inte nu så bra när sanningen nu kommer... fram här. Mm. Det ja. är det som spelas in, det försvinner inte, vet du. Ja, nej nej nej, kan de mera utpressa ja. mig. Ja, nej men det har väl absolut inte att man dukit ett, ett glas rött. I. Men däremot är ju inte som som jag misstänker att våra kära eh äh, politiker gör att man sveper en hel backenbox och sen sätter sig och skriver några nya lagar. Det kan ju inte säga att jag, jag har gjort någon gång. Nej, och och Jakob dricker bara, mm. bara men, läsk i blask det är väl framtiden. Bara skeblask. Och det är otroligt otroligt här tycker jag att höra Ingrid prata stockholmska för att det blir ju en en helt annan människa verkligen. Ja. Ja, nej det där vi vi var helt chockade över det där just den här skillnaden. Det är ungefär som jag men hör någon som har pratat ett annat språk och så pratar svenska förlåt skåningar. Ja men förstå mig, missförstå mig rätt liksom. Det det det känns lite så att man på något sätt slappnar av i öronen lite så där och det det ja det blir en väldigt annan känsla så att ja, men det. hon kan hon är garanterat bättre än mig på att göra till dialekter i alla fall. Ja men du klarade tag men sen skulle det ju på räkmackan och det och då följer räkmackan. Ja. Ja. Mm. ja nej jag vet nä. Men Göteborgskan den den överlägger alltid till dig. Ja Göteborgskan ja, alltid. Ja men då får du ta. Eh men ja jag tycker ändå det här blir väl ändå ett lite halvroligt program eller vad säger du Konrad? Jag syns vart musit helt enkelt. Ja, lite annorlunda så där. Får hoppas att det Ja, som vanligt ni... längre än vad vi hade tänkt oss. Så som... Ja, det blir så. Eh, men vi får hoppas att ni tyckte det var intressant och lite roligt och så där i alla fall. Vi ser fram emot kommentarer och så ser vi fram emot den nya resan mot nästa delmål som är 800 gilla och vi vill återigen tacka så jättemycket för 700 gilla oss som måste vi passa på såklart igen och tacka vår anonyma vad vågar vi kalla annur våra våra anonyma välgivare välgivare var det mannen med mikrofonerna och så ja. vidare och så vidare Ja. Ja. Så stort tack till dig ska du ha igen. Ja, vi får ju säga det också att um, det här med vi brukar ju ha lite reklamsnuttar nu så här för Exponerat och donerat Exponerat eh uh, så det är ju som sagt inte till oss då utan det är till Exponerat Eh och då kan vi säga det ändå att notera till exponerat eh, till bankgir och nummer 197-4518 åmärker eh, insättningen med exponerat. Då har vi det sagt. Tack för idag. Ha det bra allihopa. Ja, hej. hej. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet väl lörda så väl mött nästa lörda